Найганебніший мій контракт із Андрієм Ротанем ж усний, але глибоко викарбований у душі моїй. Це уже Маринка опублікувала мої канони, уже робінзунізм ловив спорожнілі душі. Уже Маринка і Ростик подали заяви про одруження, уже він приїздив у Жолудівку як додому. Одного вечора, коли я спочивав після прийому хворих. Зяток зайшов до мене з газетою у руках. Без потреби ніколи він мене не турбував. Ділова людина нової формації, представник нового класу, позбавленого сентиментів. «Даруйте, що турбую, пане Робінзоне», – мов з порога, приязно, як завжди усміхаючись. «Тут ось інформаційка, яка, думаю, буде цікавою і для вас». Наша вільна демократична преса співчутливо повідомляє, що невідомі обікрали дачу Андрія Ротаня, депутата і все таке інше. До речі, ви ніколи і не признавалися, що Андрій Семенович – ваш давній і близький друг, що ви товаришували родинами. Ціную вашу скромність, але я не радив би такою дружбою сьогодні нехтувати». У Маринки, як ви знаєте, вирішується справа з призначенням після університету. Є надія років на п'ять поїхати до Америки кореспондентом однієї з наших авторитетних газет. Бажаючих на це тепле місце більше, ніж досить. Конкурс не претендентів, а тих, хто їх підштовхує. Як і в застійні часи. Реалі життя, на превеликий мій жаль. Усе, що від мене залежало, я уже зробив. Але цього замало. Одне слово Андрія Ротаня і наша Маринка в Америці. Я розумію, що Андрію Семеновичу нині не до того, а вкрали у нього справді чимало. Звісно, преса дражнить обивателя деякими детальками. Ось що прихопили здачі нашого вельмишановного демократа несвідомі злодії. Ящик шотландського віскі, японську телерадіоапаратуру, американський комп'ютер, американську множинну техніку, ще й американську газонокосилку. Звичайно, депутат наш, грубо кажучи, дещо зажрався. Тягти з Америки газонокосилку? Втім, це подарунок якоїсь фірми за якісь послуги. Ще й Бісота прихопила дипломатичного пашпорта. Ніби не знає, що депутат без дипломатичного пашпорта як без рук. Можливо, він і за місце депутатське боровся, аби за державний рахунок їздити по закордонах. Жодного співчуття державній людині. По своїх каналах я дізнався, що злодії прихопили навіть течку з деякими документами, які мають лежати в державних сейфах. Мабуть, депутат працював над ними і на дачі, думаючи про благо народне. Але про документи преса не знає. Андрій Семенович із відомих причин не вписав їх до заяви у міліцію. «Не подумайте, пане Робінзоне, що я маю якісь там особливі канали». «Ви, я вже помітив, людина намислива. Перебільшуєте мої можливості. Син Андрія Семеновича – ділова людина, юний підприємець, у нас із ним деякі спільні комерційні інтереси. Однього я й довідався про документи. Не поталанило вашому колишньому другові і сусідові по будинку. То що маю давати телеграму співчуття?» зиронізував у тон моєму дорогому зятеві, «Боюся, що і без телеграми дружина вашого друга, а тепер референт депутата Ротаня, ближчими днями примчить до вас по допомогу. Зневірившись у можливостях міліції, яка нас оберігає головним чином від самих себе, а у вашу силу вона увірувала, робінзонулася, як ви дотепно зауважуєте» і впевнена, що окрім вас ніхто їм не допоможе. Чесно кажучи, не без моєї через сина підказки. Бачите, я перед вами щирий. Та й як бути щирому, коли ви усе читаєте в душах людських? Чим же я їм допоможу? Я ж не слідчий і не Бог. Слідчі тут виявляються безсилими, Справа зроблена непогано, а Бог чинить так, як ви, пане Робінзоне, побажаєте. Бог поки що з вашою думкою рахується. Я знаю силу вашого, пане Робінзоне, слова. Знову ж, як у мого любимого поета Маяковського, я знаю силу слов, я знаю слов набат. Якщо ви скажете дружині депутата – Звернувшись першу до потобічних сил, що впродовж тижня кража буде розкрита і вкрадене повернуто, окрім, можливо, шотландського віскі, яке до того часу хлопці вип'ють, точнісінько так воно і станеться. Якщо заради великої справи декілька шалапутів посидять у в'язниці до чергової амністії, це буде їм лише на користь. Більше професіоналізуються – Упевнений, що серйозні люди ротання не зубидили б, ті знають, у кого можна красти, а в кого зась. А це так, самодіяльні акторики, гастролери, туди їм дорога. Ви ж тим самим забезпечите Маринці її журналістське буття. І як напишуть газети, покладете ще один камінь у підмурівок своєї всесвітньої слави. Сам часом дивуюся, але ми з Ростиславом розуміємо один одного співслова, без зайвого розжовування. Ми ніколи не договорюємо до кінця, що маємо на думці. У цьому нема потреби, навіть із Таїсою у нас нема такого взаєморозуміння. Балерина багато вимірна, як і кожна жінка. Ростислав цілеспрямованіший і врешті-решт одвертіший. За його іронічністю, точна ціль, він влучає в десятку, як істинний майстер спорту і стрільби з пістолета. І цього разу він не схибив. Оксана Ротань справді з'явилася у Жолудівці днів за три після нашої розмови з Ростиславом. І зятьок мій із нею. Вони залишили чорну службову машину на схилі Батиєвої гори над садом. І вона стояла там, зиркаючи булькатими очима на село, як пам'ятник епосі. Ішли до будинку стежкою. Ростислав підтримував дружину депутата по руку. Розмовляючи з хворим, я краєм ока зиркав у вікно на свою колишню сусідку. Востаннє бачив Оксану, коли вона плуганилася через двір з двома господарчими сумками в руках. Тільки такою, з сумками, здається, і пам'ятав її. Уже вона змінилася, розмальована як писанка, вбрана в елегантний імпортний костюм. Інша зачіска, інша манера триматися, навіть хода. Уже вона не ступала важко і широко, як колгоспна коняка, а дріботіла по стежці блискучими сріблястими човниками на високих шпильках. Вживалася у роль великосвітської дами Я занадто добре знав Андрія Рутаня Аби сумніватися, що на наступних виборах президента України Він висуне і свою кандидатуру Оксана уже висунула себе на роль дружини президента Свого часу я її недооцінив Загнаність і зовнішня скромність жінки Вихованої радянською епохою, оманливі під сірим попелом гарячий присок, готовий кожної хвилини спалахнути, якщо кинути в жерло грубки крутень сухої соломи. І все ж не кинувся назустріч, як на це певно сподівався Ростислав. Я примусив її чекати. Ніколи не був самолюбний і марнославний. Тим більше тепер, коли словесної Піни навколо мене стільки, що я у ній задихаюся. І все ж, приїзд дружини Ротаня до мене – це був мій тріумф. І не через численні посади Андрія Семеновича. Останніми місяцями переді мною колінкували такі чини, які раніше б і в мій бік не глянули. Хвороба не визнає посади портфелів, і людина, зазираючи одним оком до ями, вже не чваниться мотлухом земним. Але й в цьому випадку моєї допомоги потребувала представниця клану, який, щоб там не казати, а відторгнув мене. Найприємніше бути пророком серед людей, які тебе раніше знали. Лише відпустивши останнього хворого із записаних на той день, я стомлений, але величний, виплив до вітальні. Таїса пригощала гостю чаєм та домашнім печивом і, не втрачаючи часу, ділилася материнськими тривогами щодо працевлаштування в Америці дочки. Ростислав корив своє мальборо біля відчиненого усад вікна. Оксана підхопилася назустріч і хотіла поцілувати мені руку. Це уже було б занадто. Я узяв її обидві долоньки у свої лапище і щиро поцілував. Вона заслужила на пошану. Усе своє життя до вознесіння чоловіка на державні вершини чесно, самозречено тягла родинного воза, ростила дітей. «Сердечно вітаю вас, пані Оксано, на наших неудобах, як кажуть жулдівці». Як живеться, мається нашому славетному державцю панові Андрію? Коли ми востаннє бачилися на родинному святі Ротаню, усі ще не були товариші. Тепер поробилися панами. Ой, пане Робінзоне, пане Робінзоне, даруйте, я геть розгубилася. Ви для мене тепер майже як Бог живий. Ваші портрети по усіх наших кімнатах Андрія ж ревнує, «І ви точнісінько такий, як на портретах. От вас віє силою неземною. Я в'їжджала до жулудівки, ніби до царства чудесий шар».